Dola ilabete bat, pundu bat, egin egin uen horietaz goizbegin. Heldu den igandian iraganen dira eta beste aipamen bat egin ezagun, zesna ola, behiako kazetaria eta Joshi Luiz Aizpuru, Euskali Jatitako erredaktore buruarek ilan, egunon bieri. Ba, egunon. Bez, enekoit zurekin hasiko gira, hori dugu, eh? istantian ere desberdintasuna emengo bosek ilan, baina lehenik kampaina aipatu behar dugu, ostirale haratsuntan bururatuko da kampaina, orokozki orokoki, zer kampaina mota iraganda. Lenguan batek esantzian bezala, kampaina heu Twitter jarretu daiteke. Izan ere alderdiek etengabeko eh, bajarioa daukate Twitterren, bai herrialde maiakoak eta bai herrietakoak, eta auzuetakoak ere bai, hiriburuen kasuan, Eta etengabe ari dira, mezuak, eta argazkiak eta botatzen. Eta, bueno, kampainetan gertatzen den bezala, Propaganda da asko, hmm, ideien zakotasuna askorik ez, propaganda da asko, eta beraz, egindako ezaldiak eta asko dauzkate, eta saltzeko, e, jendeari saltzeko, ba, ezaldi horiek eta asko dauzkate. Beraz, ba, Twitterrez jarraitu ditekeen kanpaina bat dela irudi. Eta bestetik, e, kanpaina honetan, bueno, aurrekoaren aldean, duela urteko udal eta foru gotu aldean, normaltasun handiago dago, hau da aurrekoan e, bildu azkeneko momentuan lehezatezu zuen Espainiak ausetekin nazionalak, eta egontzen giro, e, bueno, mm, nor, bueno normaltazun nahi baiz, hame e, e, so, sortzi urtetak ero, berriro, sensible politiko guztiak ordezkatu egongo egon gozioelako eta batzarna guzti eta aurreko parlamentuan, baina, bueno, giro bat zegoen, ba, ilegalizazio giro bat orain dikide bai, oen normalagoa dago, eta bueno, adibide bezala aurrekoan Sarsa ba, upeneren upn Gaiak ba, Araiz HMD-ren lehendakari Gaiarekin egin zuen telebista Hori horren dela urte batzuk ba pentsatzen Bai, eganduzu hor um, ala ere egiten duzuna sare sozialek dute pizu haundiena ukan edo eragin haundien aukan ezagite eragina den. Eh, kanpaina jarraitzeko gaitzat, eh, hortik pentsat jarraitu daiteke. Geroia, edaride bakoitzak dauka bere estiloa eta gu bentan berria sailatzen gara, ba ehunero botatzen hortatik atera eta elkarrezketak eta reportajeak eta analiziak eta datuen irakurketak eta egiten. Baina, bueno, alderdi bagoitzak zer esaten duen eta hori Twitterrez, zare sozialen bidez e, jarraitu egiteke kanpaina honetan. Horendera laurteko garen aldean, asko bintzat. Podemos eta Ciudadanos alderdi berrien kampainek, zerbait berri ekarri dute? Ez, ekarri dutena da, bueno, mm, autoskunden mapa eta erakundetako mapa aldatzeko aukera. Podemos... Ba, iaz, Europako Parlamentoko kundetan aurkeztu zen aurrezneko aldiz, eta Ego Euskal Herrian batazbeste euneko zazpia erdieti zuen, eta ziudadanosi, Espainian mailean mintzat, e, bueno, indar bat ematen diote. Kataluñan badauka, indar bat, e, sortzi urte badaramatza Kataluñan. E, duela gutxi Andaluzian aurkeztu zen, eta, baita, bueno, bederatzi hauki lortu zituen. Eta orain Espainia mailan aurkeztuko da, eta ematen diote indar bat. Euskal Harriak negalare guzti dut, Espainian aldean gutxi lorteku duela. Eta Podemos aldugu ba, bueno, bataz beste uneko hamar, hamaik hamabi lortuko dut. Joxeru Izaizpuru zurekin txegitzeko, lehenik horroitaraz ikudut emengo hautezkun deekilako ezberdintasuna, bozkatzaileak bi boska paper eskuetan igandean, hemengoekin uh, beraz ezberdintasuna itzuli bakar bat, lau urteetarik eta aliantzak hautezkunen ondotik egiten direla, erana edu geiengoa psurutu edo nagusirik ezpada, eta gehiengoa ukan ere, ez dela bortzaz aurki nagusian jartzen, hori da horroitaraz, eko. E, Josi Luis Acepro, beraz Bizkaiaz aparte zointan eaitutan agutitu berri taiken, kanpaina intzineko panorama kanbiatu dea. Eh aldaketa gutxi behar bada eh kanpaina honten ateradiren eh e, inkesta sondaiek erakusten dikutena da alderti popularrak emaitzaniko kaskarra titula orokorrean, hau da, Araban adibidez gaur Arabako tiputazio edo foro alduneko burua buruan da. Eta inkestek diote, zonaiak diote, behera inen duela, beraz ez duela beririo araba gobernatuko. E, Gipuzko nere emaitza oso txarrakukanen ukanen ditu, e, Bizkaian ere ere bai eta aldiz bai gazteizen hor da leia eta kampainako nik nuke kanpaina honeteko leia gogorrena eh, gazteizen eh, eh, labur biltzen dela hor beraz badira bai bildu eh, bai PNB eh, bai Alderri Popularra bai Podemos denak eh, oso berdintzu dira eta ikuste uste honetan eh, ikusi dela da gazteizen eh, laburtzen direla leia honetan bi eta gero besteak biztan dena da Donosti eta, eta Gipuzkoa. EAJ ta bai eta Zibilduren Bai, bai e, nork duen abertzaleengotasunaren hegemonia Gipuzkoan? Hori da lei handi bat. sondaiek e, diote Gipuzkoa mailan esker abertzaleak EH bilduk garaiteko dituzkela bozkak eta aldiz e, Donostiako gailako jeltzalek penebeko jeltzalek Baina hala ere, aipatzen dena da baita ere, biziki zaila dela e, sondaietan asmatzea, zeren eta a, alderdi politiko berriak daudela daudenez e, aptezkundea hauetan ez dela bat ere aixe asmatzea, e, sondai horiek ez dela batera ere aixe asmatzea bukaerakoa maitzazin izanen den. Badela alde batetik boto eskutu bat, hau da jendiak ez du erraiten benetan zer pentsatzen duen, edo gazura erraiten du, inkestat zaleri, eta gero badala ere beste eguneko hogei inguruko bozkazale batek, oraindik ez duela deliberatu nori emangren dion bosa. Beraz, eguneko hogei hori ainiz da eta azte honetan justu aldare politiko ezberdina kampaina ari dira ba, erabaki gabeko jende hori mobilizatu nahian. Eneko itzes naula, alianzen joko haundiena, behar bada nafaruan izanen da, joxeru izai zburuk egan duenarekin eta Podemosek eginen duenarekin? Bai, ni uste dut, autuzkunde hauetako gune garrantzitzena eta bueno, nafarroan dagoela. Nafarroan dagoela, zan e, ere, bueno, UPNL haraita mazitik dago, gobernuan, mm, ustelkeria kasuek e, kolpatu dute, barne mailean ere baituzte Liskarrak Jolanda e, Barzinaren eta Miguel Zantzen Hildoen artean, eta bera kadoa eta erregimenaren aldaketa gauzatzeko aukera bat zabaldu da. Hor ikuse behar da hauteskundetan bai geroa baik EH bilduk eskerrak eta Podemos aldukuk E, parlamentuko berroita amai egeik, berroita amar e, legeritza arkiditatik hori eta zei lortzen dituzten zer beste la, ez da laketenek izango hori bat, beraz gehion gozoa duten alkietan eta bestetik ondoren zer itun posible egongo e, diren e, lau indar dira, lau indar dezberdin dira eta zaila e, izango da hor itunak ere lortzea geroa baik iradoki du mm, Sortzen den gobernu alternatibo horrek ez du zertan izan parlamentuaren gehiengo osoaren babesa, baina gehiengo soil batekin goberdatu dezakela kanpo babesekin. Horrekin ez anaizuen, nieroz ez pentsat, e, nahiago duela aukeran EH Bildu es egotea bere gobernuan, baina EH Bilduk e, babestu Baina horretarako hor dago beste leia bat, e, hauda, e, geroa baitren eta EH Bilduren artekoa. Nork bukatuko bien artean aurrena? ematen du eh, grupenek eh, bukateko edo indar buskatu na izaten eta ondoren gero abai ira, edo behar txibildu izango dira, edo behar aldugu. Eta ikusiko da, eh, osatu gauzatu nahi duten horien artean norden lehengo eta horrek ere negoziazioak elkarren artekoak baldintzatu ditzake. Baina beraz, eh, Bai, bestetan Pepe Gizamzela haraba gaztezko udaletxean hor dago, biznipuzkoako ahotezko edetan ere baleia bat dago, nez da, ematen duen aurretik eratuko dela, baina uzkal herriko ikuspegi bat izan da dudari gabe nafarran dago altskundu importantenak Nafarakoa dira dudare gabe. Diputazio foru edo provintziaren eskumenek edo gaitasunek eh, gure entzulean zat, horiek badute hemengo departamenduari eite, iparaldeko departamenduari, soziala, garaioa, kirola eta beriziki fiskalitate akudeatzen dute, hori itarazten dugu ere hori, Espainia mailean Euskadiko hiru ere muetan eta Nafarroanda bakarrik fiskalitatearen ardura hori atse maiten, bildu eta partez banatzen zaizki Espainiako estatuari, gero Euskadiri doak Euskal gobernuari eta Diputazio berak ere parte bat txikitzen dute araba Bizkaia gipuzkoan foru edo probintziako bozak igandian Euskal Gobernukoak berantago egginen dira, eh? a igande iganndeuntan. aktualitateari lotzeko hainitz salatu da gazte izen erertzaintzak erabili duen bortizkeria eh, beiki segiko gazten aldeko jende gressiaren des egiteko eh, nekoitz horren horla horen bidez, jotapen zure ustez bozkatzaile edo hautesle mota bat bildu nahi izan du? Iotak. Bai. E, Intsikurtatea askartuz de sentimentu horia bai. uh, askartuz eganez uh, intsikurtatean -in ikontzaridela. Uh -huh. Lehen Jose Luisek du ba munduan hegemonia nork izango ez? Eta jota ari da polarizatzen gipuzkoan batez ere ea txe bildurekin, e, beregan PP eta Zeren botuak. Herri e, arrezia dela eta gazteizko istirioa direla eta, ba, bueno, agian boto bat joango zeizkio. Baina, H txe ere bueno, gazte mundua mobilizatzeko, ekoezionatzeko eta mugitzeko bere ingurura ba, ere balioko zuen. Aparte utzita, eh, arri arrezia zehile egitasuna erzaintzaren jokabidea, iztiluak zaurituak, gori guzti, aparte utzita politikoki, irakuruk politiko politikoen da bie inmezede egin gozien. Bie egingo egin gozien. Dio aipatzen Aizpuru, aipatu duzuzuk gazteizen, pixkabat, leia hori, leia tinkia, donostian zer xantza ote du e Juan Carlos Izagirek bele bere lehikoaren atxikitzeko? Duela, duela la urte PNB erabakizuen e, zerrenda boskatuena utziko zuela gobernatzen. Hau da, neiz da gutxiengoan izan irabazten zuenak irabazten zuelak berak izango zuela hau e, Aldiz autezkunde hauetan eh, badirudi arau barne arau hori edo aldatuko duela eta eh, naiz da EH bilduko Juan Carlos Izagirrek bozkak egin lortu ardutsi ez dirudi eh, edo badirudi PNBk nahiago duela eh, ausapeszkoa hartzea aliantzak eginez sozialistekin hori dirudi Ala ere, eh, azkenin inkestek diote emaitza oso txinki ezenen dela, baina badirudi eh, jeltzalek, EJPNB-ko beltzalek dutela aitzingoa donostiako herriko etxerako, baina ezinde jakin asken mementu arteza egartatuko den. Bai dirudi gero eh, aliantzen bidez nik uste EJPNB-ko eh, hartuko dula donostiako hausapesgoa onduko la urtetarako. Nafarroan aipatu dugu lehia idekiena behar bada, Iruñana Joxeru Izaizburu, UPN-ko Henrique Maia lanjerian? Hiruñan berian? Eh, Hor ere, paktuek taliantzik izango dute zer ikusia hundia... Eh... Gehiago, behar, eneko txezio mesela hor e, batez ere Nafarroako gobernua da e, muga nagusia ez eta hogei urtetako ibilbidea aldatu eiteke eta gehiago indarrak konzentratzen dira Nafarroako legebiltzarako e, legebiltzaren emaitza honak ardiestean Horda izango indar guztia eta gero bizantena iruñan ere e, badakigu iruñan UPNek e, indarra duela geroa bai, beraz E, abertzale moderatuen gune importantea ere e, e, iruña da eta usue barko zerbizik ezaguna da iruñean eta hor e, hori da bere gune importantena eta bizantan historikoki ere e, e, eskara abertzalean entzako ehatxe bildurentzako ere ba, iruñean badu zare, zare, zare, zare osatu bat ez ez dakit ikusi behar da zer dioten e, emaitzeketak gero, nere ustezala ere hor beti eta aurten erraiten da inkesazo kasu egin behar dela ziren eta e, neuzez frantzian eta sondaiek biziki zuzenak dira, aldiz e, bai egualden eta bai espainiatik egiten diren sondaiek e, beti badute akatz, e, akatz e, arrisko handi bat eta azken autoezkundetan ere beti trompatzen dire maitzetan eta hor kasu egin behar den eta e, Beldur nahi zala ere alderri tradizional haundiek upenek bezala. Ez otten ez azken mementuan bere boskazale tradizionala eh, mobilizatuko eta emaitza uste baino obeagoa lortu. Eta ez 두고 aipatuko Bilbota Bizkaiko auteskundeak iduri luke EAJOTA PENBEK ea, irabaziko lukeela justu enekoitz eznaola se segipen mota eginendu zu ei gande aratsian berriarekin e, e, e, peperena osatzeko edo bai? e, Donostian e, azkeneko ikisteketa EAJOTARI ea eunduko ia ea 50 ematen diote Ta datu bat jo jarri nahiko nituzke ez dakite pultsuta zote dauden ikaste horiet hau da duela Eta la urte euneko lortu zuen e, eaiotak eta orain goa alkategaia ere zen orduan alkategaia eneko goia. Orain euneko ematen diote. zimaten nahi du, uh, ia mar mila boto gehiu lortu berko lituzkela. Eta hori da ba, bere orduko botoak bikoizte eia. E, kontuan hartu, e, eaiotaren autoizkunden importanteenak nahusiak, e, boto egin jatzen dituena, ezko direla. Jola bi urte, eguneko itabeatzi lortu zuen e, Donostian E-aiotak e, urkulul gero lendakari autatuzten autoskondoietan. Orain horremesteko or, inarrematen diote. Baina historikoki, Eusko Lehebiltzarrerako autoskondetateik, udala autoskondetara, bost 6 puntu jazten he, da E-aiota. Ez Donostian Makarri, oroar. Beraz, ezagit ba, ez oteden, e, inkizta horiek, ez oteden piskat puztuta. Eta gero hau dato importantea da. Udaletan alkateak izendatzeko zaiuetan, eta ikainaren amailuan izango dira, goizko lerrian, alkateak, alkate gaiak, gehiengozua lortu behar du. Autetzien gehiengozua lortu behar du. Horrezan nahi du, ba, e, baldin bada Juan Carlos Zizaguerre, e, alkate gai, zera, e, boskatu hona, autuzkundetan, beste gehiengozoa lortu behar du. Bela ez da, e, gehiengozua lortu behar Beraz, pepeg ere, segurunez, e, ea iotaren alde, kopoto haman berkuluke. eta hori, legaldiozurako, eta ez, doztirako barrik, Gazezkera ere, epa, izan diteke sama bat. Ta aldiz, batzarna nagusietan giengo simplea behar da, naikoa da, hor bai, eta pesene arteko gehiengo hori nahiko izan daitekeela agian, ba, aldun nagusi hautatzeko markelorano, baina udaletakoa da desberrina da. Ez, bueno, eh, puntualizazio hori garrantzitsua dela, ta duela lau urte, eh, bueno, pepek ezandu, ba zerrenda boskatuaren errespetatu zuela jaiotak. E, Hor bi zauden. Batetik, m, bake giro bat bat zehoan eta hori polrioz lokarriko korrenatze korrenatzaile horiak esaten du, ba, duela lau gozu urte askoz gido gobea zegoela, artean eta zegoela, etaren jardura armatua zegoela, orain baino, baina bazagoen giro bat, hori e, importantzia zen, eta gainera utuzkunde haien ondoren bostila betera etorrezen etaren erabak historikori. Bestetik, bildu legeztatu berria zegoen, eta beraz, bildurik eken zea udalak eta bar, bueno, gatazkatu izan ziteke. Eta Gipuzkoan, egundoko doko aldea aterazion bigarren indarrari e-atxe EH bil, bilduk e, orduan, horire kontuan hartzekoa izan zen. Orain, beste gora bat da, eta ados nago ea iota zaiatuko dala kentzen bilduri PCR-ekin batekin da Behiaren jagaipena internete zigandea ratxean? Segitzen bai, halko dugu? Bai, bai, maitzak eta grafikoak eta bai Unean unekoa batez ere jakina e, gaueko sortzirietatik aurrera Orduan itxiko dira alte zontziak e, egon euskal herrian Eta maizak ja, bederatzeetatik aurrero jaziko ja, dira jakiten Eta bueno, bai garrantzia handia eta aztelenean Ezoikoa da, baina aztelenean e, berria eunkaria aterako dugu Joseru Izaizpuru euskalin jatietan pentsazten dut antxetai jatiaren bidez ere? Bai, e, euskalin jatiten ere iparralde osorako eta bidazu skualderako ere emankizun berezi bat egin nahi dugu eh goiti beraz emankizun berezia Batez ere, bidazoa inguruko emaitzetan zentratuko gira bai iduun eta bai ondarri bian, baina baita ere e, Gainontzeko Lurralde eta Ego Euskal Herreko emaitza guztien berri emanen dugu, baita Nafarroako parlamentuko emaitzak ere segituko ditugu eta normalki bi horien eko emankizu bat dugu, beraz zortzitati e, goiti gure entzulentzat. Gendeko itzesen aula eta Jusiluiza izpuru, milesker. Baina, jo.